Mikor látta, hogy tizenkettőn tizenketten várokoznak, fűfa zöldjével körített, tarka, csokoládés színű csoport, tarka fejkendőkben, csengő fülön leakasztotta a kócsot a ruhás szekrényről, ott tartotta egy szögönne, hogy a benszülött meg tudja halban, aztán amikor éppen nincs röldre a szeme, kiárjon az üzletbe lapni, és a szemét tenyerével elnyőzve, megindult az ösvénynek, mert ezt a nem szeretem munkát is el kellett egyszer intézni. Nagy csattanással vágtak ki az ajtót, hogy nekiütődött a téglafalnak. Aztán a szagoktól írtózva finnyásan felhúzott arra lépett be az üzletbe. Az asszonyok lassan utána tódultak, fogtosták az anyagokat, és próbálták a csillogó gyöncsorokat sötét bőrükre, és sikontak, hol a gyönyörűségtől, hol az árak miatt. A gyerekek a hátukon lógtak, akár a majmok, gondolta Méri. Vagy a szaknyájukba kapaszkodtak, és pillogva a szemük sarkába telepedő legyek miatt bámulták a fehér bőrű méri -t. Méri egy fél órát vagy egy órát töltött az üzletben megközelíthetetlenül, az ujjával a pulton dobolva és kurtán válaszolgatott az áruval és minőséggel kapcsolatos kérdésekre. De azt az örömet már nem szerezte meg az asszonyoknak, hogy alkuba bocsátkozzon velük. Aztán egyszerre nem bírta tovább a bezártságot a füllett üzletbe, ezzel az undorító szagú fecsegőtömenkkel. Gyerünk most már, jó a a Erre egymás után eloldalogtak, mint akiknek elvették a jókedvét, egyik a másik után megérezték, hogy nem szereti őket. Talán álljak ott órákig, amíg valamelyikük hat kiválaszt egy üveggyön sort, kérdezte. Úgy sincs más dolgot, vissza közönösen és durván, ahogy újabban szakadt. Rá se nézett mérére. re az üzlet tette tönkre. Ott kellett állnia a pult mögött, s tudnia kellett, hogy az üzlet az ő gondja, mindig az övé állandó teher, nem csak az öppercnyi séta lefelé az ösvényen, a lápára tapadó füveg, bogáncsok közt, de látszólag a biciklik miatt borult ki. Nem tudni miért, de a maradtak. Lehet, hogy a benszülöttek nem ezt a fajtát akarták, nehéz volna az akat megtalálni. Egyet eladtak a végén, de a többi ott maradt a hátsó helyiségben, felfordítva, mint a gumitömlők kígyószalításában vergődő acélcsontvázak. A gumi megmacskásodott, ha meghúzták, olyan repedezett volt, mint a régi festményen az olaj. 50 fontot dobtak ki az ablakon megint. Veszíteni különben nem vesztettek az üzleten, de nem is nyertek sokat. A bicikliks az üzletépítés költségei azonban erősen a veszteség felé billentették a mélleget, úgyhogy nem maradt más hátra, mint kiárulni a parcon lévő árut, menteni a mentetőt. De Dick nem adta föl. Most már benne vagyunk, mondta. Többet nem beszíthetünk. Ennyi munkával elboldogulsz Méri, nem fog megártani neked. Csak hogy Méri nem tudott megfeledkezni az 50 fontról, amit a bicikliken vesztettek. Abból kitelt volna a mennyezet. Vagy kicserélhették volna egy tisztességes a kacatjaikat, esetleg elmehettek volna egy hétre nyaralni belőle. Ez a mindig tervezett és kilátástalan nyaralás új irányba terelte méri gondolatait, és egy időre új értelmet adott az életének. Mostanában mindig aludtél utánonként. Az alvással töltött órák is sértették az idő múlását. Délben egykor feküdt le, és négykor ébredt. De díg csak hatkor szokott hazajönni, így aztán volt még két órája, hogy az állomtól bódultan, fejfájúsan, cserepeszt szájjal, félig feleltöző feküdjön a pamlakon. Ebben a félig öntudatlanul két órában visszaállomotta azt a gyönyörű, elveszett időt, amit a városban töltött, amikor egy irodába dolgozott, s úgy élt, ahogy akart, mielőtt a barátnői beleugratták volna a házasságba. Mert így gondolkodott erről. Megfordult a fejében az is, hogy ebben az ólamlában járó időben mi lenne, ha Dick egyszer keresne már valami pénzt, és beköltöztetnének a városba. Bár tudta, amikor a helyzetükkel józanul szembenézett, hogy Dick soha nem fog annyi pénzt keresni. Ekkor kísértette meg az a gondolat, hogy semmi sem akadályozhatná meg, ha megszökne és visszatérne régi életébe, csak a barátnői villant az eszébe. Ugyanmit szólnának, ha a házassága így bonglana fel. Konvencionális erkölcsi rendje, amelynek semmi köze nem volt a való élethez, mindjárt helyreállt, ha a barátnőre gondolt, és másokról mondott ítéletekre. Még a gondolata is értette annak, hogy újra szebben érzem velük, bukásának bizonyítékával, mert lelkeméjén még mindig kísértette a kisebbségi érzés, hogy ő nem az a fajta. Nem felejthette el ezt a kitételt az elmúlt évek során a fullánkja megmaradt benne. De a szökés annyira elviselhetetlenné vált, hogy inkább a barátnőit is elfelejtette, csak a nyomorúságának vége legyen. Állandóan arra gondolt, el kell innen kerülnie, hogy az lehessen ismét, aki volt. Pedig már nagyon messze eltávolodott a tégi ényétől, a valamikori félénk szárkózott és mégis nagy társas életet élő lánytól. A távolságot látta, de arra nem gondolt, hogy ő is menthetetlenül megváltozott, amíg ezt az utat megjárta. Inkább úgy érezte, mintha elővel kiemelték volna egy jól értett színdarabban játszott, és testére szabad szerepből, számára szokatlan szerepbe kényszerítették volna. Tudta, hogy kiesett régi szerepéből, de nem fogta fel, hogy közben mennyire megváltozott. A föld, a közelükben élős, mégis oly távoli fekete napszámosok, az alajos kezű rövidnatrágos dik, mindez ideig díszletnek tűnt számára nem valóságnak. Iszonyú, hogy így rászedték őt. Hetek teltek el, míg lassan gyökeret vett benne az a hit, hogy más nem is kell tennie, mint vonatra szállni, és visszatérni a városba apa békés életbe, amit neki találtak ki, s már is tesztheti előről. Egyik nap aztán, mikor a szalga megjött az állomásról tömött zsákhússal, élelmiszerrel, meg a postával, és méri kivette a heti lapot, és szokása szerint elkezdte böngészni a családi élethíreit, hogy mégis tudja, mit csinálnak egykori barátai. Az újságból egyéb nem is érdekelte, egyszer aztán látta, hogy régi cég egy gyors és gépíró nőt keres. A konyában állt a lopakógyárgyalánk és a parázsló tűzhely halvány világánál, most érkezett hússal és szappannal megrakott asztal mellett, és a szolga a háta mögött éppen nekilátott a vacsora készítésnek, de abban a pillanatban Méri már messze járt a farmtól egykori életében. Ez a káprázat foglalkoztatta egész éjjel annyira, hogy aludni sem birtőne ez a múlt, ami csak a kezét kell kinyújtania, és a jövője is lehet. Mikor Ték elment a földekre, felöltözött, összecsomagolt, és hagyott neki néhány sort, ahogy ilyenkor szokás, csak annyit, hogy visszamegy a régi állásába, mintha Dick és helyeslésével előzetes megegyezés szerint ment volna el. A házuktól szlatörékig öt mérföld volt az út. Méri az út egyik felét futva meg, és egy óránál alig több idő alatt odaért. A bőröngye húzta a karját, verte a lábát, a cipője megtelt látszemcsés homokkal. És a megkövesedett kerékvágásokban megbekpicsakott a bakája. Charles ott találkozott össze a birtokokat elválasztó vízmasásnál. A férfi csak állt és bármiszkodott, mint akinek semmi dolga. Az utat kiemlelte, amelyen mér jött végig, és összehúzott szemmel tudarázott. Marynek akkor ötlött az eszébe, amikor már előtte állt, hogy ez az elfoglalt ember mit itt, Arról sehetelmesen lehetett, hogy éppen azt tervezketi, hogyan beszi majd meg ennek a szamátik túnernek a földjét, ha az mond. Legelőre volt szüksége a marhánynak. Mérinek eszébe jutott, csak kétszer vagy háromszor találkoztak, és Latöl sosem vette a fáradtságot, hogy eltitkolja előtte ellenszemvét, ezért összeszedte magát és igyekezett nyugodtan beszélni, noha kifulladt a sírtségben. Megkérdezte, hogy kivinné -e az állomásra kocsint, vagy elérje a délelőtti vonatot. A legközelebbi vonat csak három nap múlva indul, neki sürgős. Charlie összehúzott szemmel nézett rá, látszott a spekulál. Hát a férjüram az hol van ilyenkor, kedélyeskedett. Dolgozik, nyögte ki Méri. valamit, és csanakodva nézett Mérire, de aztán beemelte a bőröndöt az útmenti nagy fallá állított kocsijába. Ő be először, aztán Méri is beült nagy nehezen, és míg az ajtóval kínlódott, Charlie az utat nézte, csöndesen fütyörészve, nem volt hívva a nők kényeztetésének a figyelmességnek. Méri végre elhelyezkedett, és úgy fogta a táskáját, mint a ajánló levél volna. A papucur annyira el van foglalva, hogy nem tudja kivinni magát, szólalt meg Charlie hosszú hallgatás után, és oldalvást a szemes arkából Mérire santított. Méri elvöresedött, és rossz lelkénysmerettel bólintott. Arra nem gondolt, hogy most charlie is kínos helyzetbe hozza. Az esze egyre a vonaton járt. Charlie beletaposott a gázba, és a hatalmas kocsi neki az útnak, néhol veszélyesen súrolva a fákat, hogy a porban jobbra-balra farolt. A vonat már benne állt, fújva, s vizet köpködve az állomáson. Mérének nem volt elvesztegetni való ideje, Kurtán megköszönte Charlie-nak a fáradtságot, s a vonat még el sem indult, már is elfeledkezett volna. A pénze éppen, hogy a jegyre futatta, a városban már nem ülhetett taxiba. Bőrönder a kezében gyalogvágott neki az állomásról a városnak, ahol azóta sem fordult meg, mióta férjez ment. Dicknek egy párszor be kellett ugyan jönnie, de Méri semmi áron nem akarta elkísérni. Nem szívesen találkozott volna régi ismerősökkel. Dobogó szívvel fordult be a egylet felé csodaszép ferőfényes nappalt illatos szércser a langyos melegben. Az égbolt is, mintha más lett volna innen, a jól ismert épületek közül nézve, amelyek fehér falaikkal és piros tetőikkel nagyon üdének és tisztának látszottak. Nem az az írtatlan kék boltozat volt, ami a gazdaságot parította be, kényelhetetlen éve alá zárva a mindig egyforma évszakokat is, Lágy virágkék színben ragyogott, sméri boldogságában úgy érezte, mintha egy nekifutással felszaladhatna innen a kövezetről, sön lebeghetne végre békén, nyugodtan abban a kétségben. Az utcát bánsza fák rózsaszín-fehér bimbóik olyan könnyedén hintáztak az ágakon, mint lepkék a levelek közt. Rózsaszín-fehér lett tőlük az út, és kék az ég fölöttük. Más világ volt ez, az ő világa. Az ednedben új főnöknő fogadta azzal, hogy nem vesznek fel férjesasszonyokat, és olyan furcsán nézett rá, hogy Méri hirtelen jött, felelőtlen boldogsága szelte foszlat. Elfeledkezett a férjesasszonyokra vonatkozó tilalomról. De hát nem is tekintette magát férjesasszonynak. Arra eszmélt, hogy megint ott áll a halban, ahol Dick Tunnelrel áll szemközt ki tudja hány éve, és csak bámulta a változatlan berendezést, amely most mégis annyira idegen volt. Minden olyan sima, olyan tiszta, olyan rendezett volt itt. Ahogy kihozadnodott, keresett egy szállodát, és az első dolga volt, amit a szabályában fölért, hogy a haját rendbe hozza. Aztán ment csak be a céghez. Egy sem ismerte az irodában dolgozó lányok közül. A bútort kicserélték, az asztalt adéptolták, nőhítőnek érezte, hogy a halmiában turkáltak. Ránézett a csinosan öltözött lányokra, az ápolt hajukra, és először többent rá, hogy nem való ide, de már későn megtessékelték befelé a régi főnökéhez, és rögtön látta az arcán ugyanazt a kifejezést, amit az egyletben a főnök nőjén. Méri önkéntelenül lenézett a kezére, és mikor észrevette, a főnök szemével milyen ráncos barna próbálta elrejteni a táskája alá. A főnök az íróasztal túlsó annaláról az arcát fürkészte. Aztán a cipőjére esett a tekintete, amelyről Méri elfelejtette letörölni az útvörös porát. Hészvevő hangon, de szinte fölháborodottan közölte, hogy sajna az állást már betöltötték. Méri ismét tűbe jött. Hosszú éveken át, amíg itt dolgozott. Az élete volt ez az iroda, és most nem akarják visszafogadni. Sajnálom, Méri mondta a főnök, és nézett. Méri ebből tudta, hogy az állást nem töltötték be, csak őt nem alkalmazzák. Hosszas csend támadt. Az elmúlt hetek ábrányai Méri szeme előtt hosszlottak szét. A főnök végül megkérdezte, nem volt-e beteg. Nem, felelte Méri Kábán. A szállodai hálószabába visszatérve megnézte magát a tükörben. Ha a kifakult karton ruháját összehasonlította a lányokéval az irodában, látnia kellett, mennyire divatja múlt az öltözete. De azért nem csúnya. Igaz, hogy a bőre barnára sült és kiszikkadt, de ha nem ráncolja a homlokát, akkor mintha nem is változott volna annyit az arca. Bár amikor a bőre kisimult, a kis sugaras szarkalábokat, mint a fehér ecsettel húzták volna a szeme köré. Rossz szakás ez a szemösszehúzás, intette magát. S a haja se valami tökéletes. De mit képzel a főnek? A gazdaságban talán fotrászokat is foglalkoztatnak? Hirtelen, gyilkos gyürek megtudta Meg tudta volna folytani a főnököt, a főnök azt, mindenkit? Mit vártak tőle? Hogy mindaz a csalódás, szenvedés, amit megért, az mind nem változtat rajta? Most ismerte be először önmaga előtt, hogy megváltozott, hogy ő változott meg, és nem csupán a körülményei. El kellene mennie és rendbe hazatnia magát egy kozmetikusnál, gondolta, akkor meg fogja kapni az állást, amely jog szerint az övé. De eszébe jutott, hogy nincs pénze. Kifordította az erszényét, egy és két fél talált benne, meg egy hatost. Ebből a szállodát sem tudja kifizetni. Az első ijedtsége elmúltával leült egy székre a fal mellé, mereven, és meg sem Mit tegyem most? Csak hogy a gondolkodás is nehezére esett. Túl sok megalázó akadály volt az útjában. Mintha várt volna valamire. Egy idő után magába roskott, csak a vállam makacs mutatta, hogy még tartja magát. Mikor kapogtak az ajtón, úgy nézett föl, mint aki ezt várta, és Dick megjelenése semmit nem változtatott az arcán. Egy pillantig nem szóltak, aztán Dick könyörgően nyújtotta felé a karját. Méri. Ne hagyj el. Méri sóhajtott, felállt, önkéntelenül megigazította a szoknyáját és lesimította a haját. Mintha előre kitervezett útra indulna. Dick karja amint ezt az ellenkezés és gyűlölet nélkül való arcot, tartást látta. A jelenet elmaradt. Mérinek nem volt hozzá hangulata. S most Dick kapott észre, s mint Méri az előbb megnézte magát a tükörben. Át se öltözött, nem is evett, azon mód jött be a földekről. Nem bírta a hirtelen ránehezető keserőséget és megaláztatást, ahogy Méri hátrahagyott sorait elolvasta. Savány napszitt a karján lobogott az ingúj, a lábán nem volt szokni, csak éppen belapult a nyersbőlcipőbe. De azért úgy ajánlotta föl Mérinek, hogy menjenek el ebédelni, az aztán Maziba, mintha együtt jöttek volna be a városba. Vágyolt akar borítani az esetre, gondolta Méri, de Dick arcáról azt olvasta le, csak viszonozni akarja azt, ahogy ő beletörődött a helyzetbe. Sőt, amint látta, Méri milyen kínos gonddal simítgatja ki ruhája ráncait, felajánlotta, hogy menjen, és vegyen magának újat. Hát, a pénzt honnan vegyem, felelte Méri Kurtán furcsán, ahogy beszélni szokott, pedig itt most szólalt meg először. S már is vissza a régi kerékvágásba, egy árnyalattal sem változott a hangjuk. Megebédeltek, az ételmet Méri nézte ki olyan környéken, ahová úgy gondolta, nem térbe senki az ismerősei közül, aztán visszamentek a farmra, mintha ez lett volna a legtermészetesebb, és Méri szökése szót sem érdemelne, könnyen elfelejthető lenne. De otthon, amint Méri ismét szemközt állt a megszokottság rémével, és stoikus kellett a változatlan jövőben néznie, és még a délutánja ábrándjai sem segítették, kikészült. Az is erőfeszítésébe került, hogy egy szalmazállat keresztbe tegyen. Mintha a városba tett kirándulás kimerítette volna erőtartalékait, csak annyit hagyva meg, hogy éppen csak elvégezze a legszükségesebb teendőket a ház körül. Így kezdődött el belső felbomlása. Dermettség lett rajta úrrá képtelen volt harcolni, vagy érezni egyáltalán. És talán, ha dik, akkor nem betegszik meg, így vagy úgy, de hamarabb beköszöntött volna a vég. Vagy Méri nem húzta volna soká, ahogy az anyja sem, s elvitte volna egy rövid ideig tartó betegség egyszerűen azért, mert nem volt különösebb kedve élni. Vagy megint megszökött volna újabb elkeseredésében, s ezúttal okosabban csinálja, és megtanul újra élni, mivel természetétől és nevelésétől fogva életre termett, magában és magának való életre. Csakhogy egy váratlan fordulat egy időre elodázta az összeomlást. Néhány hónappal szökési kísérlete, s hat évvel a házasságkötésük után Dick megbetegedett akkor először.